Martin, Martin ja, Vad gör du? Jag gör lite armhävningar bara men Varför gör du det nu? Ja, men vi ska ju in och, och träffa Martin Didier. Ja här. precis, ja. varför håller du på att göra armhävningar och sit-ups nu? Jo men musklerna ser större ut då Blod, Blodflödet ökar Varför det måste, måste man se större ut? Det, du förstår inte riktigt det en grej mellan oss killar Okej okay. Ja, Han har ju vunnit VM och Let's Dance som mästarnas mästare Och så har han ju ett fantastiskt nytt namn också Ja precis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 Med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Och vi sänder i samarbete med Familjeträdet. Ett företag som har specialiserat sig på samtalsterapi med just bonusfamiljer. Och vi är tillbaka i Halland efter vår lilla turné. Den avslutades i måndags i Stockholm. Med att vi gjorde tre olika intervjuer på tre olika platser. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte när jag bokade in det där. Nej, det blev lite stressigt att hinna de olika... Jag tycker vi var duktiga. Ja, vi var vi väldigt vi effektiva. och vi var mm. i tid. Och... Vi drog iväg till, kan det ha varit Sickla eller någonstans, Järfälla och pratade med Johanna Ridde som är med i Ensam mamma söker. Ja, och hur hon är ensam eller inte, det får vi se framöver. Det kommer i ett annat avsnitt. Men mm. sen så hamnar vi hemma hos An Pamela Andersson som är Pamela Andersson? Liksom. Ja, det är en sång sångerska. Är det? Vem, vad sjunger hon? Hon började som jazzsångerska faktiskt. Och sen så har hon varit med i Melodifestivalen och gjort lite sing -songwriter. Hon var gift med Dregen, om du vet vem han är. Uh, nej. Alla vet väl vem, vem, vem inte. Dregen är. Men Dregen vet jag, var inte Pernilla Andersson. I helikopters tror jag, bland annat. Men uh -huh. ja, Pernilla Andersson, hon är chefredaktör för tidningen Topphälsa. Eh, och vi avslutade med intervjun som ni får höra eh, om en liten stund med Martin Lidberg- Mm, I Mästarnas mästare. I Farsta. Va? Stor och stark. Mm. Och vad hände sen på måndagskvällen Det kanske vi ska hoppa över. Varför ska vi hoppa över? Det var ju det, det bästa på hela Stockholmsresan. Nej, utan sen tog vi natten Det var ju hem. faktiskt så att vi var på fotboll. Älskling. På Friends Arena. Mm. Mm. Jag har vissa, Vill du berätta vilka eh, som, som vann? Eh, av de tidigare tre matcherna så har Nej, ju Blåvitt vunnit två. som vann, vann två. då i måndags. Och, vilka som nu i... Blev tvåa i allsvenskan. Ja, förra gången vi var på Frens så blev det ju tre lika. Var kom Göteborg <laughs> egentligen? Kom ni över den en gång? Eh, vi satsar på nästa säsong. Det var så vackert, det var så svartgult och fint. Mm. Det var faktiskt en eh, rättvist seger för AIK. Det var ju gigantiskt bollövertag och... Eh, Ja, jag satt och var besviken. Jag var väl den enda blåvita på våran sektion. Och, jag var beredd att skydda dig. Ja, jag såg några till. Sen var det lite lustigt. att satt tre tyskar bredvid oss. Och när IFK gjorde ett två en liten reducering, ett tröstmål. Då sa en av dem, gratulerade mig där. Så det var väl matchens höjdpunkt kan vi säga. För mm. mig. Och sen tog vi nattbussen hem. Ja då fick vi sitta och sova i sju timmar tror du, med olika Det var då jag insåg att jag inte är 20 år längre Nej, man får Jag tycker lite om att sova bekvämt ja. sen, Vi fick två sätten kanske Var det i Norrköping eller Linköping? Någonstans. Ja. ja fruktansvärt obekvämt i alla fall Ja men vi överlevde Och sen kom vi hem till en nästan lika späckat tisdag faktiskt mm. Jag skulle ju egentligen ha jobbat Men på något sätt så blev det så att jag blev ledig Ja, just det. Men däremot så kom ju några vänner Som ville fira den amerikanska Halloween ja. Som då var tisdagen den mm. 31 30... mm. Så då sminkade vi dem Och, eh, och sen, Saga hjälpte till det. ja Stora syster Saga hjälpte till det Och sen drog vi iväg på en intervju till på kvällen Ja, då skulle vi ju träffa Fredrik Hallgren Som spelar Martin i tv-serien Bonusfamiljen Mm och nu så håller han på att spela in den nya Sune-filmen. Ja, det var ju det som Helle var mest imponerad av. Ja, att hon nu hade träffat Sunes pappa. Rudolf. Mm. Sune vs Sune kommer ju om ett drygt år då. Ja, lite lugnare hade vi det på onsdagen. Ja, då var vi på den nya restaurangen Pinchos. Den nya i Varberg. här i Varberg. Den, har funnits, den finns ju lite överallt och mm. har funnits ett tag. De har byggt om rådhuset precis vid torget. Väldigt trevligt tycker jag. Ja, jag du jag, var lite gnällig. Nej, jag, jag du var lite som en gammal tant, Martin. Jag fick sitta på. Nej, jag har fått plats här. På kortsidan. Och det var, hemskt vad dyra drickor det var. Ska, ska man hämta maten själv? Vad ska servitörerna göra? Jag tyckte, vi gjorde ju allt jobb själva. Vi beställde i appen, och sen fick man gå och hämta maten, och så, fast de dukade av i alla fall. De var väldigt trevliga. Ja då. Och maten var väldigt god mm. och väldigt gudlig. Ja. Små, och så små fick man gratis popcorn ja, det, det var väl Yva som tyckte att det var det mest imponerande ja. Ja. Eh, Torsdagen minns jag inte om det hände något speciellt Det var där väl en vanlig jobbdag en helt enkelt Torsdag var ju en dimma Och fredag kom Kevin Nej hit. men jag åkte till Falkenberg med Helle och badade det gjorde jag. Ja just det, i Glitterbadet som Helle kallar det Ja, Glitterbadet heter det ja. Väldigt trevligt för små människor för det, att det har är varmt vi nog pratat om förut mm. Mm. Jag har varit där också mm. Eh, fredagen så kom Kevin hit och då var det ju eh, också lite Halloween-målning. Ja, min lille plusson kom och hälsade på. Det är mm. alltid roligt. Och så hoppades då och så in en gång till där. Och sminkade. Och sminkade. De såg dem. riktigt läskiga ut. Och fick gå då den svenska Halloween kan man säga. Mm. Jag tycker att jag hörde ett jättebra uttryck. Som, eh, jag tror att Kladdenpodden som skrev det på sin Instagram. Eh, bus på fredagen ljus på lördag. Just det, då är det ju så det hemma. tänker jag anamma i framtiden. För att ja. det har ju varit så här helt förvirrat. Vilken dag är det? Vilken dag är, är det? Är det fredag måndag? Eller det? Är det torsdag? Är det fredag? Men de fick ihop lite godis där i alla ja. fall. Sen, jag åt bara upp lite av det. <laughs> lördagen så var det ju dubbelt kalas hemma hos din bror och hans familj. Eh, hans <clears throat> mellandotter Amanda fyllde 21. Och min mamma alltså barnens marmor brukar vi säga. Ja, hon är både mormor och farmor. Ja, fyllde också och du 82. vet säkert hur gammal det var. 82 ja. Så 93 tillsammans. Nej, 103 tillsammans måste det bli. Ja. De är över 100 faktiskt tillsammans ja. Nej, men det var trevligt. Ja, det, var var att det var väldigt mycket lätt. mat och mycket efterrätt. Ja, och jag hade ju på förmiddagen träffat min kompis för jag ville så gärna träffa henne mm. så skulle vi ju äta lite så jag hade ju ätit innan jag kom till kalaset <laughs> Det är dagens pasta. Är och som dessutom glömmer. så hade vi ätit frukost, pannkaksfrukost för det brukar vi äta när Kevin är här. Pannkakor, lunch och sen mat var då som var efterrätt var ju den här glasstårtan och sen tårta. Så vi rullade hem kan man ja. säga. Det var taberas utav mm. dess lika. Mm. Nu är det väl dags att prata lite om teambuilding i bonusfamiljen. Ja. Så vi kör igång intervjun med Martin Lindberg. Hej och välkommen till podden Martin. Tackar, tackar. Och kul för oss att komma hit. Vi är nu i Farsta ja. på ditt kontor eller ett av... En av dina arbetsplatser, ja. du är uppvuxen i Farsta också ja? Ja det stämmer, ja. det är inte långt härifrån faktiskt, Nej. det är bara 400-500 meter. Det är hemma. din hemmaplan. Ja, ja, här känner jag hemma. Ja. Och jag tror många känner ju igen dig från TV, först vann du Let's Dance och sen följde du upp det med Mästarnas mästare. Det är en en skön dubbelseger. Vilken var den största bedriften där tycker du? Du mest sånt, <laughs> ja, jag gillar ju fysiska grejer så jag får väl säga mästarnas mästare. Men det var båda var, var jätteroligt och ja. bara en ära att få vara med såklart. Ja. Sen är det säkert några brottsningsintresserade som minns. Och som fick se i mästarnas mästare också när du vann VM-guld i Paris 2003. Där. Eh, och då hade ju din finalmotståndare där, eh, Karim Gabber hade ju tror jag utklassat... Eh, vad hette han från Georgien där? Ja, Europamästare. Ja. Ja, precis en nosadse. Ja, ja. 10-0 i semi ja, och så. Han bollar utan. Kommer du in och, och jag kollade på det för jag var nyfiken. Och jag tror du tog dig upp ur hans partär först. Ja, ja. Och sen rullade du honom när han blev neddömd så fick du en där. Och så var det lite gruffigt på slutet nästan så. Mm. Eh, hände lite. Eh, behöver vara lite småfur nästan för att få mm. honom i balans kanske. Ja, det var ju en taktisk väg. Det var ju en motståndare som hade bollat ut sina, sina konkurrenter. Ja. Så att det var, var mycket taktik i den matchen, men det kan... Ja. Men, ja. Men, men grabbar, alltså, nu, nu tycker jag att ni inte ser bort den här ja, äh, vi jag lite. Ja, vi, det är ju mm. därför vi är här. Vi är ju nyfikna på hur din familj, din bonusfamilj ser ut och hur den har kommit till lite. Ja, jag, har ju, jag är gift då sedan en fem år tillbaka med Katarina då. Och eh, vi har eh, ja, vi är en ganska stor familj mm. eh, gemensamt då. Katarina har en son sedan tidigare relation då Som är 10 år, Davin. Och sen har jag två barn från tidigare relation då Nathalie som är 21 och sen Isaac som är 19 Och sen har vi en gemensam liten plutt också då, Som heter Melissa som är 4 år Härligt ha. Och bor ni tillsammans allihopa nu eller är det några som har flyttat ut? Ja, Natalie, min största dotter, hon flyttade för en tre år sedan hemifrån då, så hon bor själv. Och sen min son flyttade till Linköping att spela fotboll, då, så han flyttade väl för ett år sedan nu han som är mm. Och sen har vi Davin då varannan vecka, och så har vi Melissa på heltid. Ja, ja, ja. Det är ju det med bonusförmedel, det är så flytande <laughs> att ena stunden så är man hela huset fullt och allting är kaos. Och så plötsligt sitter man där kanske med ett barn då som, det är lite skillnad, man får, man får ställa om. Ja, verkligen. Ja, och kan du se någonting där med att, att du har varit en individuell idrottare och har kunnat ha väldigt hög kontroll på liksom din prestation och din form och sådär. Och sen när man går in i en familj så kan man inte alls eh, ha den kontrollen utan man mm. får vända på psyket på något sätt. Mm, mm. Nej men så är det väl. Man är som idrottare som är väldigt, väldigt noggrann med allting och, och man lämnar inte någonting åt slumpen utan man vill att allt ska vara perfektion men... Sen när det gäller familjen, ibland är det kaos och där <laughs> ja. man bara släpper allting ja. och framförallt när de veckorna när vi har varit fyra, fyra barn hemma då, så har det ju varit i alla möjliga olika åldrar då. så ja. det är klart att det, ibland är det, är det tufft där hemma. Vad mm, mm. tycker du man kan tänka på när man ska då bilda en ny familj av två familjer som kommer från olika håll och göra ett nytt team? Har du några tips? Ja, det är inte så lätt det där. Man ska få allt att funka och pussla ihop, och det här med bonusbarn och så vidare. Då. Men jag kände det när, eftersom Katarina hade en sån sen tidigare, att jag ville inte gå in och ta någon papparoll, utan eh, jag ville finnas där för honom. Och, men som sagt, inte som någon, någon extra pappa eller någonting. Då. Och sen att man verkligen att alla barn blir sedda i familjen, oavsett om det är hennes barn eller det är mina barn, så. Så det är för mig är viktigt att, att ge honom kärlek också såklart. Mm. Han, är, han var ju bara tre år när vi träffades. Mm. Så att det är jätteviktigt. För jag tror att det är väldigt, väldigt lätt att man, man... står ju alltid sina egna barn närmast. Mm. Hur man än vrider och vänder. Och jag mm. tror att det är lätt för barnen, bonusbarnen, att de känner det. Att de kanske inte får lika mycket kärlek och tid och utrymme. Så att det tror jag är jätteviktigt. Mm. Och det är svårt att hitta den där eh, rättvisan också. Man måste nog... Tänka efter lite hur, hur man prioriterar och vad man visar då, Ja, ja nej, men jag tror det är jätteviktigt Samtidigt som man inte vill ta den här papparollen Så vill man ju ändå finnas där Och ge kärlek och, och, och allt det här värme och det då, så, att, så att man inte mm. Sätter sina egna barn I första rummet hela tiden Det, det är jätteviktigt. klart, du är ju en jättestor del av, av hans liv Varannan mm. vecka så är du Den, den vuxna eh, Mannen mm, mm. Eh, I hans närhet och, och det är klart, det tar ju tid innan det kan växa fram ett, ett förtroende och en kärlek där också. Men mm. det är ju Tyckte du att när ni fick ett gemensamt barn att det svetsade ihop familjen ännu mer, då fick ni en gemensam nämnare allihopa? Eller? Ja, men det tycker jag faktiskt. för det blir ju, Hur man än vrider och vänder så kan det ju lätt bli så att man, Katarina är ju, ägnar, ju, ägnar ju, eller min fru då, ägnar ju lite mer tid såklart åt sin egen son och jag är mm. lite mer att ta ansvar för dem och deras saker och det läxor och så vidare. Så att, eh, jag tror att när, när vår minsting kom- då hade alla någon gemensam beröringspunkt. Då, mm. Där alla ville liksom ge henne kärlek och ha tid med mm. henne. Och, och någonting som alla verkligen brann för. Så, att, så är det är ju lätt att de blir bortskämda också. Lite körlare. <laughs> ja, precis. Vår kärlek från alla i kanter och och Alla vill ha lite tid. Mm, mm. Du är ju mycket ja. för fysisk aktivitet har vi förstått. Har du... Med Devon till exempel så gör du någonting- Tränar ni någonting tillsammans? Jo men det gör vi ibland faktiskt. Han, vi brukar gå ner och träna ibland tillsammans. Han tycker det är jätteroligt. Så då går vi iväg till, till Brottaklubben. Jag har nyckel dit så vi åker ner. brukar åka ner själva ibland. Mm. Och så tränar vi och det märker man. Det, det, det tycker han är jätteroligt. Och man märker att han har behov också att kunna göra saker bara med mig också ibland. Så att man känner att våra band knyts stark, starkare också. Mm. Vi pratade med Pamela Andersson här innan. Kommer ett senare avsnitt. Att, när man svettas ihop till exempel så att det som liksom binder den samma. Man kan liksom inte försöka se vara på sådant speciellt sätt om man är bara sig själv. Känner du igen den känslan? att? Jo, med träning det, det, det stärker verkligen banden. Bland de människor som tränar ihop just att uh, få uppleva ändå finkickarna tillsammans. Få kämpa tillsammans. Det gör att man kommer varandra väldigt, väldigt nära. Mm. Och därför tycker jag att träning är ju ett väldigt, väldigt bra sätt att knyta starka band mm. till varandra. Mm. Oavsett om det är på ett företag eller om det är hemma i familjen eller vad nu är. Mm. Har du några andra sådana här aktiviteter eller tekniker? Jag vet du föreläser ju en del. Både om mental träning men, men även om teambuilding som man skulle kunna testa eh, om, om man tycker att det går lite trögt eller, mm. eller så. I familjen då, ja. Ah, mm. i familjen, precis. Ja, men framförallt så är det, jag, så är det den, den, den fysiska kontakten. Där man att vi brottar, vi är ju extremt fysiska. Mm. Vi, vi rör ju varandra hela tiden då när vi brottas och tränar. Och man, en del så är det kampövningar och man ska kampa mot varandra många övningar så är det samarbete och där har man sett att man bygger väldigt starka band. Man kommer vara väldigt, väldigt nära rent känslomässigt också. Man blir väldigt bra kompisar. Och det här har jag sett väldigt mycket av också i familjer. När man har tillsammans. Jag gjorde ju ett program som heter... Som hette med stora lata familj Just det. Som gick på tv också Bröllopsform gjorde jag när par Då skulle komma i form och få ett gemensamt intresse och där Det borde vi vara med i Martin Ja ah, man förnyar sina gamla bröllopsformer Nu har vi nä nästan två år på oss innan, ja. innan vi ska gifta oss så att, Ja det ser jag det och, och jag tror vi var i bättre form När vi träffades ja, båda vi Ja vi har <här> sambo <-sett -mar. här> Sambofettman Ja det är som kallar det Men bonusbrottning helt enkelt Brottning i bonusfamiljen det. Nej, men, det jag skulle, ja, nej, men Det jag skulle säga då komma till det är just det här att just när man tränar tillsammans och via övningar man behöver inte brottas då, nej. men via övningar där det, där det krävs fysisk kontakt mm. eh, så kommer man vara väldigt, väldigt nära och det är väldigt, väldigt roligt så ofta när jag har varit runt så är det den träningsform som folk tycker är allra roligast just mm. den här partträningen ja, ja. ja. Finns det någonting då som, som du är stolt över att ni har lyckats skapa med, med er familj eller ser du ännu längre fram att, att ni har tid på er att fortsätta bygga upp det till någonting som är bara är er, ert eget. Mm. Nej, men det har ju varit väldigt många utmaningar och det är det ju när man flyttar ihop sådär, det är många, det är Två familjer där man har kanske helt olika syn på saker och ting mm. och det kan vara allt från uppfostran och, och vad man ska göra på fritiden och så vidare. Så att det är alltid många utmaningar men det är också ju, ju fler utmaningar desto, desto större kicken är kicken mm. när man ser att det börjar funka. Mm. Och det tycker jag att vi har glidit varandra närmare och närmare och, och fått det liksom där familjepusslet och bara bli bättre och bättre mm. med... Med, med åren då. Mm. Ja, och var det åka... sju år så har väl Stina att du tar... Och... Fem, mellan fem och sju år brukar de säga att det ska... Innan en bonusfamilj sätter sig liksom. mm. att, Men du ja. behöver åka iväg. Alltså du är ute i landet och föreläser en del också så att... Ja, jag åker iväg mm. mycket så att det, det tycker jag är skönt också. Mm. Man förlängtar lite efter varandra mm. och, och ibland så är det skönt att bara komma ifrån allt ja. hemma också. Så är det, och det är väl likadant med fru. Hon är också åker och reser ibland sådär, ja. så att, tränar hon? Är hon också väldigt fysisk och... Ja, men hon är en träningstjej. Hon har själv varit på och, och e, tränat och tävlat i, mm. i många år. Så att, e, nej men hon... E Sen, idag, är ju på en, idag tävlar vi ju inte någon av oss Nej. Så att vi, vi håller igång då Tycker det kul, men det är ett gemensamt intresse Men det var inte så ni träffades i någon träningssituation? Jo, det kan man säga Jag drev, drev ju mina egna hälsocamper då, då Och eh, Katarina och jag började jobba tillsammans då ah. Så det var ja, via träning. Vi hade ju en, en tidig eh, träningsdate faktiskt ja, just det Det var ju lite det jag föll för då Att, eh, du var att han ju... var så stark Nej, <laughs> <laughs> att han var så <laughs> modig För jag du sa, ska vi gå träna tillsammans? Ja. Och då sa jag, då ska jag bestämma vad vi ska träna. För jag vill egentligen köra spinning eller någonting. Och, <laughs> ja. och, och så, jag håller ju på att spela innebandy och sånt också. Men. Och då sa jag, då ska vi gå på step up. Ja, ja och, och det, och det är ju krångligt där, men det är ju nästan lite dansaktigt så. så att ja, du skulle ju säkert fixa det bra koordinationen där, men ja, jag kämpade ju på i alla fall. Ja, jag tyckte så du att, var grymt modig. Ja. Så det var det, var det jag följde. Det är ett ganska bra där till det där att ja. man ska gå och träna i ihop. Ja, jag, jag har ju aldrig testat det innan och, och nu be, behöver jag förhoppningsvis inte. Nej, testa precis. Nej, men vi var ju också. Nu det låter ju väldigt nördigt så där, mm. men faktiskt så. Vår första date, om man nu ska kalla det dejt, då var mm. faktiskt att vi gick och tränade tillsammans också ja. och sen så gick vi och käkade och tog någon ja. efteråt, då. men vi cool. var faktiskt och tränade ja. så det var lite lätt. Ja. Eh. Sen tänkte jag lite på om, om det finns någonting som, som du har stött på som istället för att ge tips om det är någonting som du vill liksom avråda från lite sådär eller? Försök inte göra så, eller just, just i en bonusfamiljsituation mm. där man faktiskt inte, man känner ju varandra inte så bra i början och, och särskilt inte barnen då. Nej. Nej, men jag tror just det här att kanske inte försöka ta pappa eller mamma rollen direkt utan ändå finnas där som jag sa, i mm. kärlek men... Där tror jag många går bet och när man pratar med många vänner och som har bonusbarn och sådär, antingen ska man gå in och ta den här, det är den balansen tror jag, antingen ska man gå in och ta en pappa eller mamma roll direkt och mm, mm. till och med en del vill att de ska kalla sig, kom till mamma eller kom ja, till pappa ja. och det, det, jag, det jag tycker att det blir lite lite fel och det kan nästan bli som en konkurrens med sin riktiga mm, mamma och pappa. Mm. Och sen just hitta den här balansen, att man inte heller tar för lite utrymme heller, att man ändå mm. vågar ta plats och också att man vågar säga ifrån också när barnen Det kan också vara sådana saker som vissa bonusförare föräldrar tycker är känsligt, Nej, men jag tar inte den biten och, och jag, vill inte, jag vill vara omtyckt och jag vill mm. inte säga ifrån utan den får du ta som mamma eller pappa. Det tror jag är jätteviktigt också för barn, man behöver sätta gränser och, mm. och få respekt också så att det, jag tror att det, det är viktigt att hitta den balansen mm. och den är inte lätt att mm. hitta och den kan ju variera från barn till barn beroende på hur barnet är och mottaglig och så vidare om man blir accepterad såklart. Det blir lite för mesigt annars om man ska gå in och ungefär låtsas vara bara en kompis eller mm, sådär mm. ungefär nästan blir som ett ytterligare ett, ett barn ja. för och så står den andra biologiska mamman till exempel eller partnern som får ta allt vuxenansvar då? Ja, nej, men också ja, nej, det tror jag inte heller. Och det är klart man behöver ju avlasta varandra. Mm. Men jag tror att det är jätteviktigt att man, man ser den här personen som en, som en vuxen individ- och inte mm. som, en, som en kompis såklart. Mm. Så att och verkligen våga ta plats och, och säga ifrån det när, mm. när, när, när det krävs såklart. Mm. Och få igång en, en fungerande kommunikation då med eh, barnens andra föräldrar- som mm. bor någon annanstans. Så att, eh, att de känner sig lagom delaktiga och att man inte... Snacka skit om dem Utan att ja. man kanske försöker jämna ut Så man har någorlunda lika syn På en del saker så, Ja, ja nej, men det tror jag är jätteviktigt och Även om man har olika syn på saker och ting Och det kan ju vara så att det är vissa bonusföräldrar Som inte gillar då, Exet ja. Ja, Precis och det kan det ju vara Men aldrig att man pratar illa om den andra för Framförallt inte framför barnen nej. Aldrig och jag menar det är ju dens pappa eller mamma och det är mm. det sista man vill höra som barn då, mm. eh, att någon pratar illa om sina föräldrar. Mm. Mm. Så det är tvärtom, där tycker jag i sådana fall snarare man ska försöka hitta positiva saker och lyfta fram och, till dens föräldrar då. då tror jag det är lättare att bli accepterad mm. också. Mm. Vad har du på gång nu framöver med jobb och annat? Ja, men det är alltid full fart. Och det är så när man är, när man är egen företagare så jobbar man i det är olika projekt och man konsultar och så vidare. Men jag jobbar ju mycket med inom träning och hälsa. Det är, jag föreläser en hel del, pratar mycket om mental träning. Hur man kan applicera det i sin vardag oavsett vad man håller på med. Mm. Så vill man ju tänka kraftfulla tankar som styr styrden i, i rätt riktning idag. Så jag har en liten föreläsningsturné då, som jag åker runt på nu. Då. Och ibland så kombinerar jag även med, med, med träning också för att eh, främja sammanhållning och så. Då. Sen så jobbar jag med ett företag då som hjälper eh, idrottare ut arbetslivet också. Då, efter idoskarriären. Många som känner att eh, kanske tappar sin identitet lite grann. Ja, det blir väldigt det. tomrum ja. efter IDOskarriären. Man har varit idol och alla vet vem man är och så plötsligt så kan man inte nå den. Igen. Ja, och inte hunnit Nej. plugga något, kanske eller riktigt välja något civilt civiltyrke. Ja, så kan det vara också. Att man, man känner att det är faktiskt bara det här jag, jag är riktigt duktig på. Men mm. det många idrottare inte tänker på det är att de sitter inne med en otrolig massa kunskap och erfarenheter från idrotten. De är målenriktade, resultatorienterade. De är beredda att kämpa stenhårt för att lyckas med saker och ting. Så alltså det gäller bara att vara med och pusha om lite. Men om de vill få fokus på något nytt. Mm. Då blir de ofta väldigt framgångsrika och dukta i sitt arbete också. Mm. Mm. Är ni lite ensamma om den inriktningen att hjälpa idrottsmän mm. som... Ja, men vi är på Team här och vi, vi, det är ju våra nisch då, men, mm. men det finns några företag till som har nischat in sig på det. Då. Men sen så, jag tror att det är svårt att dra igång ett helt företag mm. på bara det här. Så att man måste vara bredare än så. Man måste alltid titta på kompetens. Utbildning, erfarenhet, när man rekryterar personal. Så att alla har ju inte en, en, en idrottslig bakgrund. Då. Men de flesta och många som kommer hit har det. Så det känns jätteroligt att kunna vara med och vägleda dem. Mm. Och om man vill eh, höra dig föreläsa så kan man väl gå in på hemsidan kanske och titta... Om det finns datum... Ja, jag lägger det upp där ibland, martinlidberg.com mm. Nu är det inte så mycket öppna föreläsningar Ofta så är det företag Eller det kan vara vissa event och så Där, där de just anlitar en ändå. Mm. Men till och från så händer det också att, mm. att det är någon öppen föreläsning Där folk kan boka upp mm. sig på det. Då får vi hålla utkik också för att höra dig Men Jättetrevligt att snacka om dig och Mycket kunskap Nu ska vi hem och brottas Ja, bra. Ja, det. Vi, vi, vi har inte hunnit med det på flera dagar här Så att... Ja men jag ja, men, alltså, du brottas. <laughs> ja, men brottas man ja. tillsammans i en relation, hemma då, det, då brukar det, det, en då liksom. och då ja. brukar det bli då blir en bra relation. Härligt det. Vi, vi får testa våra nya grepp. Det. Ja, ja, det är bra, det är bra. <laughs> Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Ja. det var himla kul att intervjua Martin Lidberg. Jag tyckte att jag slogs lite av det att han hade en väldigt Liksom stark utstrålning och Han är ju en stjärna liksom Det märktes lite Plus att han är ju... Du har en liten man crush nu på marknaden helt enkelt <laughs> Offentlig talare så han liksom kan lägga fram sitt budskap. Det jag tyckte var roligt var när han skrattade rott åt Att jag eventuellt skulle ha fallit för att du var stor och stark <laughs> Ja just det han bara, <laughs> Men det var ju för att jag var modig du, så har du sett Så det ja. tyckte jag var Jag inte för att du var också. stor och stark Jag följde för att du var liten och kött. Liten och stark Nej <laughs> Inte stark alls. Jo. Du har stark karisma. Tack. Ja, stark <laughs> en annan rolig sak var ju att han kände min, min gamla Mattias Schroberg. Din gamla Mattias Schroberg? Ja, han är gammal. Han är född 73. Han är jämnhåren med Martin Lidberg. Men när jag var liten och gick hos min dagmamma så var han lite äldre. Så var han ju tre år äldre och det var ju jättemånga år på det, den tiden. Just ni hade samma dagbam mamma. dagbamma. Dagbamma. Lite täppte dessan. Dagmamma. hade samma dagmamma. I Skogstorp. I Skogstorp. Utanför Falkenberg. Hon var dansk ja. <laughs> Och rökte cigaretter och gav oss mycket remouladsås. Just det, det minnes tjova. Uh, ja. ja. Mm. De uh, kände varandra i brottningen förstås då. Mm. Och båda var med i OS i Sydney- År 2000, men i olika viklasser. Ja, din, din dagmamma. och gick till semifinalen <laughs> i 96 kilos. Klass. Nej, Mikael Jungberg tog guld i 96. Och sen så var eh, Martin Lidberg och, det är som och Mattias Det som barnen säger, Martin, du är en vandrande Wikipedia. <laughs> The wiki man. Mm. It's a wicked wiki man. <laughs> så där, där fanns ju en liten kul koppling faktiskt. Ja. Mm. Det så här med danska också. Jag har ju pratat ännu med danska. Ja, det var ju en intervju idag som vi glömde nämna En tiden hent i veckan, ja. författare. Dansk mm. och Du förstod vad hon sa? alltså Jag förstod vad hon sa. Ja. Men frågan är om de andra kommer att höra vad Lyssnarna, hon säger. Det vi får får vi, se. ja det i bokavsnittet. kommer också senare. Jag ska ju prata lite om teambildning då, Martin. Mm. Jag tänkte, mitt tips har faktiskt varit det här just om man säger ett lag, man bildar ett lag. Mm. jag tänker Om du tänker om de här filmerna man ser på tv. När aliens invaderar Plötsligt så är, ja, hela det är, ja. är ju hela jorden ett enda stort lag. Då är ju ingen som tänker på att man är Nej. olika länder eller någonting, mm. utan då är det vi. Och det tänker jag att man kan ta med sig ner i bonusfamiljen, att man bildar ett lag, att det är vi. Så då tar man med sig sin familj ut i världen där det finns andra, inte aliens då, men Nej. andra människor. Och när man då träffar andra människor, då blir vi plötsligt vi. Alltså ja. bonusfamiljen blir ett ja. vi, ett lag. Och på så sätt så kan man kittas tillsammans lite mer. Mm. Två små reflektioner. Först tänkte jag det att eh, man kan ju då starta ett krig mot någon. Ja. För då svettas man ju samman. Det. <laughs> det är en klassiker. Liksom. Martin, du är så smart. På ett <laughs> om vi i sätt. Sverige startar ett krig mot någon. Eller som om USA startar ett krig så svetsas de ihop då. ja alltså det... Vi hade ju stått sida vid mm. sida vid med alla svenskar då, om vi ja. hade startat krig mot ja. Norge. Mm. Eller? Sen det här just att man, när man ger sig ut, det är också så där alltid om man träffar svenskar utomlands då blir man ju väldigt på något sätt extra glad och ja. man tycker, åh vad häftigt tänk att hitta en svensk här på ja, Bali eller vad man kanske är, eller Ja det är eh. inte så när man går ut på gatan och så bara träffar med sin granne och bara, Nej. åh vad mysigt att du är svensk och min granne, Nej. så är det inte Eller när de fråga de spanien-svenskarna hur det går med integrationen. Hur mycket spanska har de lärt sig? Hur mycket spansk mat äter de? Hur många spanjorer känner de? Span -span ni, nej, då, är det ju, då håller ju de sig till sina svenska små områden. Apropå integration. Är det integrationspodden nu? Ja, jag försökte få in en liten så. politisk aspekt där. Ja. Smyga in under raden. Det var så. lurigt ja. Mycket lurigt. Men då var det mitt tips i alla fall att bilda ett lag. Jag såg det framför mig faktiskt att det skulle vara tv-program där det var olika bonusfamiljer som hade bildat lag och tävlade mot varandra. Mm. Alla av vita kläder och varsin påse tomater. Eh, nej. Men eh, jag, ja, jag, jag, jag tar cred för det låter den här bra. idén ja. ifall det någon gång blir verklighet ja. faktiskt. Och då om man ska fortsätta på lagtanken där. Programmet kan heta team i team. bonusfamiljen. Team bonusfamiljen. Bonuslaget? Eh, nej. Nej. Vi fortsätter. <laughs> jo, men det, det som jag tänker på då är ju att se, om du ser oss som ett lag mm. så har ju barnen två olika lag. Ja, de har så lag då, utanför vårt då lag. Då kommer de hit och så ska de byta lagtröja. Ja, då måste de hänga av sig i, ja. i färsden. Och det kan ju ta ett tag ja. att liksom det det då, kan ha kvar lagtröjan under vår lagtröja. Ja, ah, just det. Så bara när de gör mål så drar de av. Och visar den under tröjan med ett Det här är bara flumma och flummigare. <laughs> Nej, men Jag tänker också att det är viktigt- att man inte bildar två lag- eller tre lag i bonusfamiljen. Nej, vi, vi måste ju hålla ihop. Ja. ja. Nu har inte du och jag barn var och för sig. Men jag tänker att- där det fanns bonusfamiljer med mm. barn- så blir det kanske lätt att man blir två lag. Det är nog extra krångligt. Vi här. Vi hade en liten grej i min förra bonusfamilj. Ja. Och då hade vi att- varje, det var en kväll i månaden Så skulle två stycken En vuxen och ett barn Det skulle vara en vuxen och ett barn Från det andra laget ja. jag säga, ja. Som inte var ens biologiska barn Så skulle de laga mat Och så skulle de hitta på vad vi skulle göra Om vi skulle spela brännboll eller bra ja. Så då på så sätt så blandade vi upp Den här inledningen mm. Mm. lite grann Det var en bra idé vi hade en del bra ja. idéer på den tiden också. Som det klassiska när man eh, till exempel på jobbet ska träffa någon från en annan stad i samma företag eller en, eh, en annan avdelning eller sådär. Ja. Och så ser man hur folk har sett sig. Så var det i fredags. Hallands Nyheter var nere i, i Halmstad hos Hallandsposten. Så när vi ja, är ni rivaliserande lag, Hallandsposten och Hallands Nyheter? Förr var vi ju lite konkurrenter. Ja. Men nu ägs vi ju Båda av stampen. Så nu ska vi samarbeta ännu mer. då. Men då när alla hade fått pizza eller sushi. Mm. Resten, jag var ju tvungen att ta pizza. För jag gillar det mer. Saga kommer aldrig förlåta dig. Nej hon hade velat att jag tog sushi och, och smugglade hem. Alltid var den där snubben som Nej, då, då, blev ju så, då blev ju det bordet blev ju då till 80-90% procent Hallands Nyheter. Mm. Men det var inte mitt fel för jag satt där ganska tidigt utan sen drogs andra Hallands Nyheter, drogs till oss vid gamla sportbordet. Du har sportbordet. Ka karisma, det sa vi ju lite roliga sportreporter. där tror jag. Det var där. Ja, vad kan vi mer mm. säga? Eh, vad har vi sagt? Eh, bilda ett lag. Mm. Försök att inte bilda två lag. Försök att ge barnen tid att hänga av sig sin andra lagtröja. Så de kommer in i, in i, laget. i familjekulturen. Ja. Och så får vi väl ta med oss lite som Martin sa då att testa och göra lite fysiska saker tillsammans. Mm. Träna. Sporta. Mm. Brottas. Springa. Hoppa. Ja. Att man svettas tillsammans och leker ja. tillsammans, tror jag. Ja, och inte isolera sig heller. utan Gå att... ut i världen. Ja. <clears throat> ja, men det är en sak som jag längtar efter just nu, Martin. Mm. Som inte har med det här att göra. Som inte har med Martin att göra. Eller om du sitter Nej. och efter Martin, ja. nu, så längtar jag efter Stina. Ja, Stina är ja, vår expert ja. från Familjeträdet som man kan nå via www.familjetradet.com. Mm. Hon har vi med varje vecka så det är klart att vi ska lyssna på henne. Stina så här. ett samarbete med Familjeträdet. Veckans fråga är, mitt bonusbarn har mått väldigt dåligt och har beteende. Vilken roll ska jag ha i det? Jag vill visa att jag bryr mig. Och först och främst vill jag säga att jag tycker det är tråkigt att höra att ditt bonusbarn har dåligt och har ett beteende. Men det är också fint att höra att du vill visa att du bryr dig. Och när det gäller vilken roll du ska ha i den här situationen så funderar jag på vilken relation och roll du har till ditt bonusbarn idag. Och har ni en god relation så kan du prata med ditt bonusbarn och fråga på vilket sätt du kan vara ett stöd och berätta att du gärna vill hjälpa till att stötta på det sätt som hen vill att du ska göra det på. Och barn och ungdomar är otroligt chuka och genom dem får vi också de bästa svaren. Och har ni inte en etablerad eller god relation så kan du stötta din partner istället och erbjuda dig att stötta bonusbarnet på det sättet som de känner allra bäst. Det kan faktiskt hända att ditt bonusbarn inte vill att du gör dig och försöker att du inte tar det personligt utan tar ett steg tillbaka tills barnet visar att henne är redo så att du tar stöd. Vi hoppas att ditt boendesborg får ett bra stöd i form av barn- och ungdomspsykiatrin eller genom någon annan samtalskontakt för att du känner att du kan bidra med ditt stöd. Lycka till att ta hand om er. Stina Saraj! Tack Stina! Det var ju lite allvarligare tema på den frågan. Ja, men det får det bli ibland. Ja, och Stina Pettersson från Familjeträdet i Ystad svarar varje vecka på en allmän fråga i vår podcast. Ja, och har ni andra frågor så får ni gärna skriva till oss på bonuspappanplussmamman Eller skicka frågor via Instagram eller Facebook. Ja, och får vi inte plats med era frågor i själva podcasten så svarar vi ju vid sidan om. Ja, Stina återkommer alltså nästa vecka och då pratar mm. vi även med Moa Hangren. Hon har skrivit boken Fältguide för bonusfamiljen. Och är framförallt känd nu som en av skaparna till den prisbelönta tv-serien. En prisbelönta? Ja, först fick den ett pris, sen fick den ett pris. Sen trivs man. Ja, och får pris. Trivsbelönta. Den prisbelönta, fantastiskt roliga tv-serien. Bonusfamiljen som är inne på sin andra säsong, eller den kommer sändas en andra säsong och det skrivs på en tredje till och med. Mm. Eh, henne träffar vi i Halmstad där hon är på en bok, en kväll för boken. Är hon på en bok? Ja, så ni som bor i närheten kan åka dit nu på torsdag den 9 november och lyssna på henne live. Det ska vi göra. Och då kan man träffa oss. Ja, just det, för vi är ju där, så ja. håll utkik. <laughs> Tills dess så säger vi... Simma lugnt. Nej, vi säger... Livet i en bonusfamilj kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då!